alaahi wa sahbihi wa mawalahu shallallahu ilaahi illallah wahdahu muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du rahimallahu taala almas'alahu tsalithah tanasuh sekarang pada perilaku akhlak jahiliyah yang ketiga yang diteliti oleh Rasulullah ala sallallahu alaihi wa Kalau judulnya ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya judul Ihtibar Ruhum ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu wa ta tapi ini memudahkan bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok ya pokok-pokok dari perilaku dan akhlak keilmuan قال حميد الله تعالى اعتبارهم مخالفتي ولي الامر فضيله وطاعته والانقياده له ذله ومهانه اعتبارهم anggapan mereka anggapan ahlul jahiliyah mukhalafata wali al-amri bahwasanya menyelisih pemerintah menyelisih wali al-amr menyelisih penguasa fadilahun adalah kebang keutamaan memiliki keutamaan wata'atuhu <snapsensitas> dan mentaati waliul amr taat kepada pemerintah taat kepada penguasa peninkiyadlahu dan tunduk serta patuh kepada mereka adalah al-zillatun kerendahan dan مهانه dan kehinaan jadi perilaku orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwasanya kalau mereka itu taat kepada waliul amr Kalau mereka itu Taat kepada pemerintah Kepada para penguasa Itu merupakan suatu kerendahan Dan kehinaan Sementara kalau mereka menyelidiki penguasa Menyelidiki pemerintah Bahkan menentang Memberontak Kepada pemerintah Atau kepada penguasa menurut mereka Adalah suatu kebanggaan Suatu keutamaan Kalau Syekh Rahimahullah ta'ala Barakatahal Imam Muhammad bin Al-Wahhab Rahimahullah ta'ala Inna mukhalafata waniyil amri Wa adama inkiyadi Lahu tadilatun Wasam'a wataata Lahu Dullun wa mahanatun Fakhalafahun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa amara bittami wataati Lahum wa nasihaati Wa ghalada fi dhalika Wa abda wa a'ada Sesungguhnya menyelisihi waliul amr, menyelisihi penguasa, pemerintah, dan tidak adanya ketundukan bagi mereka, bagi pemerintah, bagi penguasa adalah merupakan satu keutamaan. Ini perilaku dan akhlak orang-orang jahiliah. Sementara mendengar dan taat kepada pemerintah merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjelisih mereka, wa amarah bismahi dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, wa nasihati dan juga memberikan nasihat kepada mereka. Wa allahul fi dzalik dan Rasulullah memerintahkan dengan keras hal yang demikian, wa atda dan menasihati. Waa'ada dan mengulang-ulang terus perintah hal yang demikian. Wadi al-masa'ilus salahatu. Inilah tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah permasalahan bahasanya orang-orang ahadul jahiliyah mereka beribadah kepada orang-orang saleh dan para wali. Kemudian yang kedua mereka senantiasa berpecah belah bercerai berai di dalam ibadah dan agama mereka. Kemudian yang ketiga adalah ini. Mereka senantiasa menyelisihi pemerintah ini, maksudnya Mazail as itu. Ketika permasalahan ini, Jama'ah baynaha fi masaha anhu fi sahihi terkumpul di dalamnya, di dalam hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah ya Rabulakum Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meridai kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'ah. Janis engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meridui engkau hanya beribadah kepadanya. Dan tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an anta'atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraku. Dan Allah meridui engkau, kalian wahai kaum muslimin, untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bercerai-berai wa antuna nasiihum wa Allahu amrukum dan kalian senantiasa memberikan nasihat kepada orang yang telah Allah berikan kuasa terhadap urusan kalian walam yakhalalun fi dininnati wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadzihi tsalatsi atau ba'daha dan tidaklah terjadi kesalahan Di dalam agama manusia Dan dunia mereka Kecuali disebabkan adanya alikhlal Adanya kekurangan Di dalam Melaksanakan Tiga perkara tersebut Atau sebagiannya Ini Masalah yang ketiga ya Ini bahwasannya orang-orang ahli jahiliyah Sempurna sudah ya apa keadaan mereka itu? Musibah di atas musibah. Sudah mereka menyekutukan Allah. Kemudian bercerai-berai keadaan mereka. Ditambah lagi mereka tidak mau taat terhadap penguasa, tidak mau mentaati amir, waliul amr, penguasa, pemerintah. Kalau sesuai fauzan, hadis Allah taala min masailil jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Anhum layakbunah liwalil amri bahasanya mereka itu tidak mau merendahkan dirinya di hadapan waliul amr. Wya rawunah annahadazillatun dan mereka memandang berpendapat bahasanya itu merupakan satu kerendahan dan terhinaan. Wmaqtiyatul amiri ya tabirunha dan mereka memandang bahasanya bermaksiat terhadap amir terhadap penguasa menyeliti penguasa tidak taat kepada penguasa mereka beranggapan itu merupakan suatu keutamaan wuhuriyatan dan kebebasan walidhalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun liannahum oleh kerana mereka tidak bersatu di atas satu kepemimpinan imam mereka juga tidak pernah bersepakat di atas satu pemerintah, satu kepemimpinan. Dikarenakan mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada pemerintah, kepada pimpinan tersebut. Di sisi mereka ada kesombongan. Anafah itu sama dengan kiber. Anafah sama dengan kiber. Di sisi mereka ada kesombongan. Sombong. Kebanggaan diri. Faja'a al-Islamu bi mukhalafatihim wa amara bisam'i wa tha'ati li waliil amri al-muslim makadatanlah Islam menyelitihi mereka orang-orang jahiliyah wa amara bisam'i dan memerintahkan untuk mendengar dan taat terhadap waliul amr terhadap, penguasa, terhadap pemerintah yang masih muslim ini kaidah yang sangat agung mendengar dan taat kepada pemerintah yang masih muslim dalam perkara yang kita sukai maupun perkara yang tidak kita sukai kita benci tetap taat sebagaimana hari ini pernah juga disabdakan oleh Nabi Ali sallallahu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala kata Nabi alaihi salatu wasallam at-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim Kima ahbab aw kariha malam yuamaru bimasiatin. Setiap seorang Muslim itu kewajiban mereka adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kepada penguasa. Kima ahbab aw kariha terhadap perkara-perkara yang dia sukai maupun perkara-perkara yang tidak dia sukai. Bayar ya, pajak misalnya kan ini tidak kita sukai. ya. Tapi dia saat tetap bayar. Iya kan? Mengurus SIM, STNK misalnya. Ya secara pribadi kita tidak menyukai. gitu. Tapi tetap harus kita saat terhadap penguasa. Tidak boleh kita menentangnya. Lagi buru-buru lampu merah misalnya berhenti. Tetap. Tidak boleh kita menyelonong misalnya. Ah gak ada yang tahu. Gak ada polisi saja. Haram. Tidak boleh yang demikian. Malam Yumr bimaksiyatin selama pemerintah dan penguasa tersebut tidak memerintahkan kepada kalian untuk berbuat rakyat. Perdama robimaksiyatin kalau pemerintah itu ternyata memerintahkan kepada kalian untuk berbuat rakyat, kalasam wa lata'ala maka tidak ada ketatan dan juga tidak ada iaitu ya, ketatan kepada penguasa kalau memerintahkan kepada masyiat. Jadi tegas, Rasulullah menegaskan kepada umatnya untuk mendengar dan taat kepada pemuasa siapapun yang memerintah mereka selama masih muslim, selama masih muslim. Lima fidzalika minal masalih dikarenakan hal yang demikian tersebut terdapat beberapa maslahah-maslahat maslahat yang akan dinikmati oleh kaum muslimin. Kala Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ya yuhallazina amanu ati'u allaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum. Wa orang beriman, Ta'atlah kalian kepada Allah. Dan ta'atlah kalian kepada Rasul. Dan kepada waliul amr kalian. Kepada pemerintah kalian. Kepada penguasa kalian. Di sini ayolah ya wa rahimah kumullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menempatkan lagi afi'u. Di depannya kan Allah mengatakan. Afi'u Allah wa afi'u Rasulah. Kemudian di sini. Tidak digandingkan dengan afi'u. Tetapi merupakan tabiq. Merupakan tabiq. Ini merupakan tabiq. Pengikut. Pengikut saja. Jadi ketaatan kepada waliul amr itu. Ketaatan kepada waliul amr itu. Adalah setelah ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Rasulnya. Dapat difahami ya. Jadi tidak mutlak, tidak, tidak mutlak, gitu. Tidak mutlak. Dia mengikuti saja. Ketaatan kepada wal amr itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada kepada Rasulnya. فَعَمَرَ بِتَوَاعَدِ وُلَّا سِلْ الْأُمُورِ وَالْرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَدَّدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ هَٰئِنِهِ Maka Islam memerintahkan untuk taat kepada Waliyul Amr. Dan Rasulullah SAW membatasi ketaatan kepada Waliyul Amr itu adalah perkara-perkara yang bukan merupakan kemaksiatan. Pemerintah menggalakkan misalnya e, zina atau pacaran. Misalnya menggalakkan hal yang demikian. Pergaulan bebas. Ya kita taat. Kita. kita boleh taat pergaulan bebas kemudian ikhtilat ya, tidak boleh taat Fakal. Nabi alaihi mengatakan la sa'ad li fi ma'siyati al Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa dan beliau juga berkata bersabda innamat ta'atu fil ma'ruf Hanya saja ketaatan itu adalah perkara ada perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, adatul hathar inama itu adalah adatul hathar pembatasan. Dibatasi bahwasanya ketaatan kepada siapapun termasuk kepada penguasa itu hanya kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Yang mengandung kebaikan, kebajikan. Batati tu'atu wali al-amri fi ghairi ma'siyatillah. Maka Rasulullah SAW mewajibkan untuk mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi fala yutaa'. Apabila pemerintah penguasa kalian memerintahkan kepada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak didengar, tidak ditaati. Lakin la yukhalaqu fi baqiyati al-umur akan tetapi tidak boleh juga kita menyudutsi pada perkara-perkara yang lainnya satu perkara itu saja, misalnya satu perkara itu saja, misalnya ya itu tadi, pemerintah menggalakan e, pacaran beria tu misalnya lakukan Ya itu tadi yang tidak kita hati, dan perkara-perkara yang lainnya itu tidak menggugurkan ketaatan kita, tidak menggugurkan ketaatan kita, gitu. Ya, Idan la rubb ma'asiyah tin tadaytu laakin la yuqala fi baqiyati al-umuri la yutaa fi hadhihi al-mas'alati khassatan allati fiha ma'asiyah yasiidan ditaati pada permasalahan yang terkhusus itu saja yang mengandung di dalamnya maksiat am baqiyati umuri fa la tantaqidu bai'atuhu bi sababi adapun perkara-perkara yang lainnya maka tidak boleh kita melepaskan ketaatan kita bai'at kita disebabkan hal yang demikian. Melihat satu kemungkaran dilakukan penguasa sudah lepas sudah bayar kita pada penguasa. Ya seperti orang-orang khawarij lakukan satu dia melihat kemungkaran misalnya yang ada pada penguasa, langsung dia lepaskan ketakatan dia kepada penguasa kepada penguasa. Ini penguasanya korupsi misalnya, langsung dia lepaskan. wala maka tidak boleh menyelisih penguasa itu madama allahu ala alislam selama mereka itu di atas islam lima fi taati walatil umuri min istima'il kalimah dari apa-apa yang termasuk bahwasanya mentaati waliul amr itu termasuk dari menyatukan barisan kaum muslimin ya mengumpulkan menyatukan kau Muslimin tidak tercerai berai, ya, tidak tercerai berai. Kalau mereka mau mentaati kepada penguasa, kepada pemerintah berbeda keadaannya dengan orang-orang jahiliyah. Masing-masing memiliki pimpinan-pimpinan. E, nah dan tidak mau tunduk di atas kepemimpinan Waliul Amr. Tercerai berai. Wahabut Dima dan terjaganya darah-darah kaum muslimin dan juga terjaganya keamanan di negeri-negeri kaum muslimin wa insaqul maghlumi minal zalim dan juga dengan adanya penguasa itu maka bisa dibalaskan bisa dibalaskan perbuatan orang-orang yang terdzalimi terhadap orang-orang yang berbuat zalim dan bisa mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Adanya penguasa, ya. Berselisih, misalnya. Berselisih, misalnya. Suatu tanah atau suatu, ya, satu barang, misalnya. Ini punya saya, yang lain mengklaim ini punya saya. Masing-masing memiliki surat, misalnya. Sekarang kalau ada penguasa, tinggal datang kepada penguasa, diuji. Mana suratnya yang lebih sahih Mana suratnya yang lebih kuat? Nah ini kalau tidak ada penguasa bagaimana Mereka menyelesaikan hal yang demikian Diselesaikan dengan cara sendiri-sendiri Duel Misalnya Nah Maka ini satu e, Maslahat yang sangat besar. Tak kala kaum muslimin itu Mau mentaati penguasanya Bertabar terhadap penguasanya Bertabar terhadap penguasanya, bertabar terhadap penguasanya. Apapun apapun perilaku penguasanya itu walaupun walaupun terkesan zalim kepada rakyatnya tetapi bersabar terhadap hal yang demikian itu tentu lebih utama dan lebih baik tentu lebih utama dan lebih baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dalam sebuah subuhani yang diriwayatkan oleh di Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu hadis yang mungkin masyhur di antara kita Kata Udayfah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ya Rasulullah inna kunna bisharrin faja'a faja'a Allahu bikhairin fa fi fahal min wara'i hadzal khair sharr qala kata Udayfah ya Rasulullah dahulu kami itu berada di atas keadaan orang-orang jahiliah kemudian Allah datangkan Islam kepada kami dan alhamdulillah kami pun berada di atasnya sekarang. Beliau mengatakan apakah setelah datang kebaikan ini akan datang lagi kejelekan? Kata Rasulullah, iya. Iya. Kemudian juga beliau melanjutkan Ma min wara'i hadzal khair syarrun? Qala na'am. Qultu hal wara'a dalika syarru aw wara'a dalika khairun? Apakah setelah datang yang kejelekan tersebut itu? akan datang lagi kebaikan? Qala na'am. Rasulullah juga menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Uthaybah bertanya lagi, "Fa hal waraa'a khairi syarrun? Apakah setelah datang kebaikan itu nanti juga ada kejelekan lagi?" Qala na'am. Rasulullah juga menjawab, "Iya. Datang lagi nanti kejelekan." Qultu kaifa qala yaqulu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi. Katana bi Kemudian setelah aku bertanya kata Ubayd, setelah datang kebaikan itu datang lagi kejelekan. Kultu aku katakan, "Kaif? Okay. Bagaimana bisa ya Rasulullah?" Kemudian beliau mengatakan, "Yakunu ba'di a'immatun." Akan ada setelahku ini a'immah, para pemimpin la yahtaduna bihadi yang mereka itu tidak mendapatkan petunjukku. Tidak mendapat petunjuk Nabi Ali sallallahu wasallam. Walaupun sunnah, bismillah dan mereka tidak juga menjalankan sunnahku. Kalau kau tu keifah asnau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana aku menghadapi? Kalau aku menemukan para pemimpin yang seperti itu, ya kan kita bisa melihat pemimpin-pemimpin, penguasa banyak ya kan terjadi mereka tidak mengambil petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga tidak menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata Hudayfah apa yang harus aku lakukan tatkala aku menemui pemimpin tersebut ya apa yang harus aku lakukan tatkala aku menemui pemimpin dengan keadaan yang demikian keadaan yang mereka tidak mau mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga tidak menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sebelumnya, Bahkan lebih dari itu kata Nabi Alaihi Wasallam, sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syaitin. Nah, ini menunjukkan. Akan ada di antara mereka itu sekelompok orang yang hati-hati mereka itu seperti hatinya syaitan. Apa ada kebaikan? Tidak ada kebaikan sedikitpun. Hati-hati mereka itu seperti hati-hatinya syaitan. Tetapi mereka itu berada di badan-badan manusia, hatinya tuh hati setan tapi tubuhnya tubuh manusia. Sudah enggak ada belas kasihan, sudah enggak mikirin rakyatnya misalnya. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraptu. Kemudian Udhayfah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau aku menemukan penguasa yang jenisnya seperti itu? Sudah enggak peduli sama rakyatnya." Sudah enggak mau mengambil sunnah nabinya, sudah enggak mau mengambil petunjuk nabinya, apa yang harus lakukan? Nabi Adam Alaihi Wasallam jawab: Tasmawatudinu lil amiri, wa in durba bahrub auuhi damaluk. Tetap kamu itu harus mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, walaupun punggung-punggungmu itu dipukul, dianiaya. Walaupun harta hartamu itu diambil oleh penguasa, tetap mendengar dan taat. Menunjukkan kepada kita, ya Nihqwa rohimahni warahmatullah, betapa perkara ini adalah perkara yang sangat agung dan sangat disayangkan betapa banyak kaum muslimin, saudara saudara kita yang terjatuh di dalamnya. Menganggap ketaatan kepada penguasa itu kerendahan, kehinaan. Tidak kritis kata mereka. Sehingga mereka berdemonstrasi, menyebarkan aib penguasa, menjelek-jelekan penguasa. Ini persis keadaannya dengan orang-orang jahidia. Kita baca kembali keterangan khusus oleh Fawzan. Alhamdulillah wa ta'ala. wal hukmu nasi bil adli dan dengan adanya penguasa tersebut bisa memberikan hukum di antara manusia dengan adil hatta walau kana amri ghairu mustaqimin fi dinihi walau kun waliul amr tersebut tidak istiqamah terhadap agamanya tadi yang kita sebutkan mereka tidak la yahduna bi mereka tidak mengambil petunjukku kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam walaysa nunna bi sunnati dan mereka juga tidak Menjalankan sunnahku. Hatta walaukana fasiqan. Meskipun. Bahkan meskipun walaupun. Pemimpin tersebut. Penguasa tersebut. Dalam keadaan fasiq. Ma'lam ma yasil ilal kufri. Selama tidak mengantarkan kefasiqannya itu. Kepada kekufuran. Kama kala sallallahu alaihi wasallam. Isma'u wa'afi'u illa antarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhanun. Kata Nabi alaihi salatu dengar mendengarlah oleh kalian dan taatilah oleh kalian penguasa kalian illa antarauna kecuali kalau kalian melihat kufran kekufuran bawahan bawahan kekufuran yang zahiran muallanan yang nyata yang terang-terangan penguasa melakukan kekufuran yang nyata terang-terangan Terang-terangan. Indakum alaihi min yang bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan burhan kalian nanti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semuanya bisa menentukan. Penguasa tersebut telah jatuh ke dalam kekufuran. Kalau seseorang melihat penguasa telah terjatuh ke dalam kekufuran misalnya, kemudian di situ tatkala disampaikan kepada ulama yang mu'tabar Ulama yang mu'tabar. Ulama kibar. Disampaikan perbuatan tersebut dan menurut ulama tersebut bukan merupakan kekufuran. Maka yang diambil adalah perkataan ulama yang mu'tabar. Diambil adalah perkataan ulama yang mu'tabar. Jadi jangan semata-mata. Eh, saya melihat sendiri. Saya melihat sendiri. Bapak itu melakukan kekufuran. Jadi ini sebagai hujah saya nanti di sisi Allah Subhanahu Sabar. Mungkin pandangan Anda berbeda dengan pandangan para ulama. Pandangan Anda mungkin berbeda dengan pandangan orang yang berilmu. Nah, karena di situ ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan bagaimana seseorang itu dikatakan kafir dalam Islam harus terpenuhi ya, terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga intifa'ul mawani terangkat itu pencegah-pencegahnya. Mengapa dia melakukan ini? harus tahu. Kemudian juga iqamatul hujjah dan lain sebagainya. Pemadam makasi bidun al kufri fa'in huyus ma'aulahu wa yuta'awu. Selama kemaksiatannya itu bukan kekufuran, Kemaksiatan yang dia yang dia lakukan itu bukanlah kekufuran maka dia itu ditaati dan juga Didengar. Wafizkuhu ala nasihi dan kepastikan yang dia lakukan itu kembali kepada dirinya sendiri. Lakin wilayah tuhuh wa ta'atuh limaslahatin muslimin. Akan tetapi kekuasaan dia dan ketaatan kepadanya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bisa difaham, Insyaallah. ya? Bisa difaham. Ya, kalau dia berbuat plastik, ya kepastikannya kembali kepada dia sendiri. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Adapun kewajiban kita sebagai rakyat. Wajibah kita sebagai masyarakat adalah mendengar dan taat kepada mereka kepada penguasa kepada penguasa Walahada lamma qila li ba'dil a'immati inna fulanan faatikun lakinnahu qawiyyun wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun ayyuhuma asmahhu lilwilayah qala al fa'idah oleh karenanya tatkala dikatakan kepada sebagian a'immah, sesungguhnya di sana ada fulan, dia itu orangnya fasik, akan tetapi dia memiliki kekuatan. Dan di sana juga ada fulan, orangnya saleh, masyaallah, orangnya saleh, tetapi lemah. Di antara keduanya ini manakah yang lebih aman untuk dijadikan sebagai pemimpin? Untuk dijadikan sebagai penguasa. Yang lebih selamat untuk dijadikan sebagai penguasa. Apakah Fulan yang pertama tadi yang orangnya fasik, orangnya fasik, terkadang minum kormer misalnya, terkadang berjudi misalnya. Tetapi dia kawin, dia memiliki kekuatan. Yang lain lagi seorang yang saleh, masya Allah, tetapi lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki bala tentara. Al oh, maka dijawab oleh sebagian a'immah al-fatiq al-qawiyyu li anna fatiq li anna fatiqahu ala nafsihi wa quwwatuhu lil muslimina sebagian para ulama menjawab yang lebih saleh yang lebih selamat untuk dijadikan pemimpin itu adalah yang pertama tadi seorang yang fatiq tapi dia memiliki kekuatan memiliki bala tentara Ya, itu maksudnya kekuatan itu pada tentara bagi tentara gitu. Dikarenakan kefasikannya itu adalah kembali kepada dirinya sendiri, sementara kekuatannya itu untuk menjaga kaum Muslimin. Sementara seorang yang saleh, amah dan salihu fa inna fa inna salahhu <tutuk> linafsihi wa baghfahu ya al-Muslimin. Adapun orang yang saleh tadi adalah keselehannya kembali kepada dirinya sendiri. Ia ya kan dia salat apa pahalanya untuk rakyatnya, kan tidak, dia puasa apakah pahala puasanya untuk masyarakatnya kan tidak, kembali kepada dirinya sendiri, orang yang soleh tadi itu, kesolehannya juga kembali kepada dirinya, sementara kelemahan dia itu bisa membahayakan kaum muslimin kelemahan dia bisa membahayakan kaum muslimin, kalau sebab waktu diserang misalnya dia gak punya tentara, bagaimana melindungi kaum muslimin Fyusmangulah, wyyutaghu, wainkan fasikan fi nafsihi. Bal, wainjarah, wainzulama. Pemerintah penguasa itu digengar dan ditaati, walaupun mereka dalam keadaan fasik, karena kepastikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan walaupun mereka berbuat aniaya atau berbuat zalim, berbuat keji atau berbuat zalim. berbuat kejahatan, tetap kita taat kepada mereka. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabda Asih. Wa malak, wa Asih. ati wa malak wal daraba dhahrak ati taati penguasa itu walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu lian fi taatihi maslahatul arjahu minal maqsadati allati huwa alaiha dikarenakan mentaati mereka itu mengandung kemaslahatan kebaikan yang lebih banyak daripada Maksadah yang timbul di dalamnya. Li'an al-mabsadat al-kuruju alehi a'abama min mabsadatil baqai ala ta'atihi wahwa'asin. Dikarenakan kerusakan yang timbul disebabkan keluar dari ketaatan kepada penguasa itu lebih besar daripada kerusakan yang ada tak anda masih dalam ketaatan kepada penguasa ziyana fil khuruji alayhi safkan wa ikhlalan bil-amni wa tafriqan lil-kalimah dikarenakan keluar anda dari ketaatan kepada penguasa itu menyebabkan tertumpahnya darah-darah kaum muslimin ya lihat aja apa yang terjadi di Mesir di Suriah dan di lain di Aljazair dan di semua tempat yang di situ ya. ada sikap Keluar dari ketaatan kepada penguasa pasti dan pasti itu merupakan sarana tertumpahnya darah kaum muslimin. Tertumpahnya darah kaum muslimin. Wa ikhlalan bil aman hilangnya rasa aman, hilang rasa keamanan. Subhanallah. Orang tidak akan merasa aman. Yang satu pro, yang satu kontra, misalnya jalan ya tidak ada rasa aman. Kamu kelompok yang mana? Rampok yang mana? Subhanallah. Kita sendiri mengalami ya, Yahya kuatat. Oh, Pada tahun 98, ya nah? Tahun 98 Mei 98 hilang rasa aman itu. Subhanallah dia di Jakarta. Semua dibakar, tertumpah darah orang-orang yang tidak mengerti permasalahan. Jadi disebabkan sikap kurus. ala hukam ala wali al-amr. Maka orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas tentu dia akan mengatakan lebih baik bersabar, lebih baik bersabar. Bua terfikankan dalil kalimah dan dia akan memecah belah, menceraibrai persatuan kaum Muslimin. Wahai orang-orang yang beriman! Apa yang terjadi? Tatkala kaum Muslimin sebagian mereka keluar dari ketaatan kepada para Amir, kepada penguasa, kepada Waliul Amr, sebagaimana yang dikisahkan oleh ahli sejarah. Uthman, anhu, Apa yang terjadi Tatkala orang-orang yang terprovokasi terpengaruh di zaman Uthman radhiyallahu taala anhu, yang mereka menyelisihi sebagian besar sikap para sahabat dalam ketaatan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya mereka membunuh Amirul Mu'minin Uthman radhiyallahu taala anhu. Membunuh dalam keadaan Uthman radhiyallahu taala anhu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Sampai setega itu mereka itu. Subhanallah. Orang-orang khawarij. Makanya mereka itu. Kaum yang senantiasa melakukan pengrusakan Dari awal mula munculnya. Sampai nanti pada hari kiamat. Itu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Orang-orang yang gemar. Membuat kekacauan. Keributan di negeri-negeri kaum muslimin. Banyak caranya. Dengan cara berdemonstrasi. Dengan cara membuat... Teror-teror di negeri-negeri kaum muslimin. Itu ciri-ciri khas orang-orang khawarij. Qacalu ahlal qiblah. Wattaraku ahlal awzan. Ini orang-orang khawarij. Mereka itu membunuh orang-orang yang masih beribadah menghadap qiblah. Membunuh orang-orang muslimin. Wattaraku ahlal awzan. Dan mereka itu membiarkan ahlal awzan. Penyembah berhala. Ini orang-orang khawarij. Subhanallah. Pas di situ Utsman radhiyallahu taala anhu sampai pada ayat percaya tiga humullah langsung ditebas lehernya. Radhiyallahu taala anhu wa Cukuplah nanti Allah yang akan membalas mereka. Nih, kam waqa'a lal mu'minina minan nakasati ila al-an. Betapa banyak terjadi pada kaum mukminin berupa kemunduran, kemerosotan, moral, degradasi moral ilal-an sampai sekarang. Betapa banyak terjadi itu disebabkan sikap ini. Sikap kurut alal hukah. Bisa babil kuruji ala amiril mu'minin wa qatalahu disebabkan keluarnya ketaatan kepada penguasa orang-orang mukminin. Pada Amirul Mukminin dan membunuhnya. Ia maksudnya Usman bin Affan Rasulullah. Betapa banyak terjadi nakasat kemunduran kemunduran yang terjadi sampai hari ini disebabkan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Amirul Mukminin dan membunuhnya. Kalayyizadu al Muslimuna yu'anuna mina nakasat al mutawaliyyat wal mafatid wal mafatid. Nah. Dan kaum muslimin masih saja mereka berada di dalam kemunduran-kemunduran yang terus-menerus dan berada dalam kerusakan yang terus-menerus disebabkan awal mula ini tadi. Awal mula tadi itu, awal mula pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taalahu terus sampai hari ini. Wakadhalika fi haqqi baqiyyati al sabru ala da'atihi wa in kana fihi mafsadatun juz'iyyatun akhafu min mafsadatil khuruji aw min mafsadati al-khuruji Demikian juga pada hak-hak yang tersisa dari waliul amr itu bagi kita adalah as-sabru bersabar di dalam mentaati di mereka Walaupun di sana ada kecelakaan, kerusakan sebagian dan itu lebih kecil daripada kerusakan yang timbul disebabkan nanti khuruj alaihi keluar daripada ketaatan kepada penguasa. Ya kita akui. Kita akui tidak ada ya tidak ada seorang penguasa pun, pemerintahan pun yang bersih terus-menerus tidak bisa. Al-insan mahadul khata. Demikian Manusia itu memang tempatnya kesalahan, lupa. Nah, maka tak kalah kita melihat kekurangan dari penguasa, kesalahan dari penguasa. Maka sikap kita yang betul itu adalah asabru, sabar menghadapinya. Menghadapi kekurangan tersebut. Ya. Sering ya mungkin kita lihat ya kan. Kalau kita punya urusan, misalnya mungkin orang yang memiliki jabatan, itu lebih didahulukan daripada yang tidak memiliki jabatan, atau yang lain sebagainya. Ya, kekurangan yang kita melihat yang demikian itu sabar. Lewat jalannya rusak, misalnya, ya sabar. sabar. Jalannya lubang-lubang, misalnya, sabar. Karena kesabaran di dalam ketaat mentaati mereka itu, kerusakan kerusakan yang ada itu lebih kecil daripada kerusakan yang timbul kalau kita keluar daripada ketaatan kepada mereka. Harga-harga naik demonstrasi misalnya ini menunjukkan dia tidak pernah belajar ilmu agama Allah subhanahuwataala. Siapa yang pegang agama? Eh, siapa yang pegang harga itu? Allah subhanahuwataala yang pegang harga itu adalah Allah subhanahuwataala. Makanya kata Nabi shallallahu alaihi wasallam fa inna huwa al musa'ir dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al musa'ir yang memegang harga yang menaikkan ataupun yang menurunkan harga maka kalau yang demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan berdemonstrasi apa dengan demonstrasi harga menjadi turun tidak nah mengkompori orang-orang untuk melakukan pemberontakan menyiliti penguasa dan lain sebagainya dar anil mafsadatin 'adzimah sebagai bentuk mencegah menghalangi dari mafsada yang sangat besar walau zaliman tu ulang ya falidzalika ujiba alaihi wasallam ta'atuhu ma lam yakhruj islam oleh karenanya nabi alaihi salatu mewajibkan kepada umatnya untuk mencahati para pemimpin, para penguasa tersebut. Malam yakhrut anad Islam. Selama mereka tidak keluar dari Islam. Walaukana fatikan. Walaupun mereka itu dalam keadaan fasik. Walaukana zaliman. Walaupun mereka dalam keadaan zalim. Walaupun mereka dalam keadaan zalim. Bukan malah dihina. Ya. Bukan malah dicerca. Mengapa kita harus saat demikian pemerintah yang menggunakan ini, ini, ini, ini? Misalnya. Pemerintahan cap apa? Misalnya. Nah, ini sudah pemikiran-pemikiran Khawarij yang demikian ini. Bainahu yusbaru ala hadhil mafasidi al juz'iyyah. Maka sikap yang demikian ini adalah bersabar terhadap kerusakan-kerusakan sebagian yang timbul di, yang dilakukan oleh penguasa. Dar'ul maqsadatil 'azimah sebagai bentuk pencegahan terhadap mafsadah yang lebih besar. Irtikabu akhfu darorain, lidafi alaihima. Dalam rangka menempuh kerusakan yang lebih kecil dari dua kerusakan yang ada. Ini sebenarnya kaidah peti. Irtikab akhfu darorain, irtikabu akhfu darorain. Jadi kalau kita dihadapkan, wa intazahma, wa intazahma, kalau ee, desak-desakan. Maksudnya, kalau berkumpul satu kejelekan dengan kejelekan yang lain, itu kita harus pintar-pintar menilai. Irtika bu akhapudororain. Jadi, kita menempuh kejelekan yang paling kecil dari dua kejelekan yang ada. Dua-duanya jelek, tapi kita menempuh kejelekan yang paling kecil. Nah, ini dibutuhkan sikap saktif. Di, di, di, dibutuhkan sikap yang saktif. Yang betul-betul meneliti dengan tenang, tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, begitupun sebaliknya kalau terjadi kemaslahatan manfaat lebih dari satu, misalnya manfaat A, manfaat B, maka kita tempuh manfaat yang lebih besar. Kita tempuh manfaat yang lebih besar. Mengerjakan ini ada manfaatnya tapi ini ini ini, mengerjakan yang ini ada manfaatnya juga ini, ini. Nah, itu ditimbang mana manfaat yang lebih besar. Eh, ya, itu yang kita kerjakan. Itu yang kerjakan. Hada Shayun ma'rufun. Ini adalah perkara yang diketahui. Wama min khawmin kharju ala imamihim illa kanat al-mafsadatu fil khuruji alaihi a'zama min al-mafsadati fi sabri ala ta'ati. Betapa banyak suatu kaum yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin mereka. Kecuali pasti kerusakan yang timbul itu lebih besar daripada kerusakan yang ada tatkala mereka bersabar di atas ketaatan kepada penguasa mereka nah ayolah rahimah rahimah intinya adalah bahwasannya sikap kesabaran kita terhadap penguasa di dalam mentaati mereka baik itu penguasa baron atau fajiron Apakah penguasanya itu baik Maupun penguasanya itu jahat Akan memberikan Manfaat yang jauh lebih besar Daripada kita keluar Dari ketaatan kepada penguasa Daripada kita keluar Daripada ketaatan kepada penguasa Dan semuanya tidak ditimbang Dengan pikiran kita Sendiri-sendiri, pikiran kita masing-masing Kapan seseorang itu Boleh keluar terhadap penguasa Terhadap keta ketaatan kepada penguasa Tentunya membutuhkan Pertimbangan para ulama Para orang-orang ahli ilmu Yang memang Diakui keilmuannya dan mereka adalah orang-orang Yang mu'tabar dalam bidang tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi Apa yang kita usahakan hari ini Kita cukupkan sampai sekian Subhanakallah wa hamdika Alhamdulillah Alhamdulillah